na recitaci a tím máme další den a musíme meditovat na to, jestli je stejný jako ten předešný, nebo je rozdílný, nebo je ani stojný, ani, ani rozdílný, no a tak máme na co myslet. Kdo má otázky, kdo začne Vanzdauf, je na to dobrá. Já <laughs> mám no, Bez otázek, to je, je napsané v Maga. Učení, učení nejdůležitější je se ptát otázky. Jinak Ne. ve svých Já se na definici libání, kterou jsem předložil slově Budově. Tam vlastně na Udána, jako znamená. Jo, udána. Jo, dobrý. Udána. Vlastně Co znamená Udána, víš? Jsou... Solen sayings of the Buddha, to překládají, no. To jsou ty výroky Budhovy, kolekce výroky. A on tam definuje, že nebána je nezrobená. Nesložená, nesložená a nevznikla. A kdyby nebylo toho nevzniklého, nesloženého a tak dále čtyry, mm -hmm. takže by nebylo ani to, co je a no. složené. A já jako úplně nerozumím těm čtyřem pojmům. Jako to zrození, tomu rozumím, to je jakoby džáty že se, robí, se, hmm. rodí, se robí, protože to je na No, no, no dobrý. Tak je to vzniklé, to by mohlo být to Hava, ale nejsem si jistá. To jsou, že, to jsou nějaký Sankhary. Sam, to samskritan. Sankhatan, právě. Jaký? To je vzniklé. To Aha. Je by, jestli byste ja. hodné a třeba to nějak, No tak, ono je to všechno synoním, to jsou synoním. To, co se nezrodilo, to není složené, to, co není složené, to není udělané, no a to, co není udělané, co je to čtvrtý. Zrozené, vzniklé, složené a... Vzniklé, co přikládá vzniklé, určitě, jo. Zrozené, stvořené. Upadá stvořené, aha, no, no tak jo. No, to jsou synonyma, to, co je zrozené, to je vzniklé, to, co je vzniklé, to je stvořené, to, co je stvořené, to je udělané. To, to je to samé. Mhm. To jsou jenom různý aspekty stejného z toho, poznání, že ta, co je mirována, je něco, co se nedá chytit. To, co je se dá chytit, to je něco, co je sam vůty v Pálí, sam vrty v sanskrit. Sam vuty se dá odvodit od eh, koreny vri vrynoty, co znamená zakrývá. To, co je zrozené, zakrývá to, co zrozené není. Hm? A protože to zakrývá, no tak my nevidíme, že to nezrozené a myslíme, že to tam není. Hm? No a že to tam je, na no to není žádný důkaz, ale není žádný důkaz na to, že to tam není. Hm? Musíme mít víru v to, a jak z čeho vznikne víra v to, že to tam je, no z toho ducha. No? Protože máme stras, tak nejsme naplnění. No? A když nejsme naplnění, tak hledáme naplnění a něčem, co v tomto světě není. No? A to je to nezrozené, nevzniklé, nesložené. No a to, to může přinést tu svobodu a naplnění. Tý, kdo je moudrý, ten pozná, že v tomhle tom, v čem jsme se narodili a v čem umíráme, v tom žádné naplnění nemůže být. Teďka jsem dneska povídá jeden ten vtip, což není vtip, ale to je skutečný příběh. Přijde žák ke mistrovi a je deprimovaný. A má problémy doma, má problémy v práci, má problémy všude. To se stalo teď. Době. No a říká mu, mistře, děkuji za všechno, co jste pro mě udělal. A já jsem se rozhodl, že odejdu z tohoto života, já už na to nemám. No a mista se na něj podívá a říká, nic přece se, že dávno mrtve. A kouká na něj. Najednou jsem mu. Co zajistřilo, to musíme poznat sami, co se mu zajistřilo. No a on to přijal a začal žít úplně jiným životem. Hm? To, co je smaterné, to nás nenaplní. To, co nás naplní, to je to, co je nesmrtelné. Proto se tam říká Mirováno synonym Amrita. Ne? To je nektar nesmrtelnosti. Pokud ten nektar nesmrtelnosti tak není, tak žádné naplnění není. No a naplnění není, protože to, co my můžeme chápat, svoji rozdělující myslí. Je jenom to, co je stvořené, co, co se zrodilo, co je slátané dohromady no a, a co je udělané. No a souvislé vznikání můžeme interpretovat, že to, co je udělané, to je v protikladu a jenom v souvislosti s tím, co udělané není. No a to je logika neutralistického buddhismu. No a v této tradici to udělané a to neudělané existují pohromadě a to jsme my. Někdy ten mixer tam má více těch věcí, které vedou k naplnění a štěstí. No ale pokud je tam to, ten síl, na který v kterým hledáme smysl, no, tak to krákání, ty mysli, která upívá na tom, co je stvořené, tak mi to nepoznáme. Hm? No, a v této tradici právě to musíme, to poznáváme, to je rozdíl mezi televádou a tou nedualistickou tradici. Od samého počátku bychom nad měli kontemplovat to, co je opravdový, to není zložený. A to, to, co je zložený, to není opravdový. To, co je zložený, může existovat jedině v juxtapozici, nebo jak říkáme, v poměru k tomu, co zložený není. To je logika souvislého vznikání, s kterou se vlastně tolik... Když zhrává jený palci, ale jeden taky. Sutanipáta, co říká. Já si to musím v hlavě zarecitovat, aby Nagarjuna právě cituje samý sutanipáta, necituje žádný. Mm -hmm. Mahayani sutra. Mm -hmm. Sunyam loka mhavit moga rája sadha Eva Vlokam maču Machu Raja, napasatý, pozoruj tento svět, ty, Moga Raja, jako prázdný, když budeš pozorovat tento svět jako prázdný, král smrti tě neuvidí. To není Mahajana, to je Terevada. Kdo je král smrti? Uh -huh. Mára. akolik A kolik je máru? Uh -huh. Čtyři. Jaký? Danilo jako božstvo. Smrt jako božstvo, jako smrt, jako pět agregátů upývání. Uh -huh. No a jako ty nečistoty, ty kléšas, které zároveň naše myslí. Uh -huh. Čtyři. Máme čtyři smrti, hm? ten, kdo se z nich oslobodí. ten je v pradě. Hm? Hm? Tak se učíme a máme srandu. To je dobré se ptát. Já když jsem se něco naučil a, a že jsem se něco naučil, tak vím, že nic nevím, tak eh, jsem se naučil, protože jsem se ptal lidí, kteří něco uměli. Jen na ty tři aspekty mysli, no. protože hodně jsme mluvili o tom aspektu karmy, tak jsme mluvili o tom aspektu kontinuity a ten třetí aspekt je pohyb? Ne, to si špatně pochopila, to si úplně někde jinde. První samysl hýbe na základě karmy, jinak když není karma, tak se nehýbe. Když se hýbe, tak se objeví ty dva další jedné aspekty, což je ten, kdo vidí a to, co je viděné. Jako ty dva antény toho šneka. No a pak se objeví moudrost rozlišování. Když je moudrost rozlišování, no tak je kontinuita. Protože bez rozlišování žádná kontinuita není. No a když je kontinuita, tak se objeví ulpívání na tom, co má kontinuitu, to jsme my, a to je ten svět, který vnímáme. No a když se objeví kontinuita, tak se jako něco, co tam skutečně je, co má vlastní vlastnosti, které jsou stálé a nemění se, no a tak se objeví ulpívání až. Realizujeme nirvánu, tak to upívání a ten smysl reality, ty kontinuity, co jsme, mizí pomalu. No a pak přijde aspekt čeho to upívání. No, my vytváříme koncepty a jména no a svazujeme se jim. Ten, kdo viděl to, co je, nemá jméno, tak ten se nesvazuje jménem. My jsme svazujeme jmény. No, když se svazujeme jmény, koncepty, co se děje? Vytváříme nová karmická pouta a jako pavouk v pavučině, nic z nich nemůžeme vylíst. No a tak, to je proces vývoje mysli hm? z té čistoty do samsářické existence. Hm? No a je to, o tom budeme mluvit zítra, to, že bysme dneska nestačili, jsou učenci hm? jako velký mistr Jimshu na, na Tajvaně, který už ale je považován za jedno. Hm? největších moderních znalců buddhismu. Ten se domnívá, že je jistý vliv zde teravádový procesu myšlení, ačkoliv je to úplně na jiných, ale ty koncepty jsou podobné. První je mysl, která se obrátí na objekt, pak se objeví objekt v těch smyslech, když se objeví objekt ve smyslu zvenku, jako když něco vidíme, no tak to mysl hm? Jaká mysl? To je všechno, ještě ta mysl, která je uvnitř. Hm? Když to přijme, tak si to probere, hm? pak se o tom rozhodne no a pak přijde aktivní proces. Hm? Buď kusala nebo akusela. Hm? No a pak mysl upadá zpět do toho neznáma, kterému se říká malangáň. A zase z toho výde, když se obrátíme na objekt. Ale to obracení na objekt v té je něco, co tam je, ale v této tradici to od samého počátku je iluze, protože to pochází z té karmy. A to je třeba pro, prokouknout. Jo? Tak moudrost má, moudrost je moudrost, ale je jinak vysvětlená. To neznamená, že jedno je pravý, druhý je falešný. To všecko, co můžeme vysvětlit, to jsou pouze koncepty. Ale koncepty neobsahují tu realitu, která není stvořená, nemůžou ji obsahovat. Právě ta realita, která není stvorená, dává jedině smysl, to říká takta, na základě poznání toho, co je stvořené. A to je ta mysl, která je karmická. Proto je závislá na té kontinuitě, která vychází z mysli samotné. A my si představujeme, že tu realitu, co chápeme, je objektivní. Ale ona vůbec objektivní není. Jiné bytostí vidí absolutně jinak. To je důležitý aspekt čínské filozofie, čínské moudosti. Zamyslet se nad tím, jak vidí ryba svět, jak vidí ptáci svět, jak vidí zvířata svět, my jsme bez té tak Johansson námi otře se. My si vidíme vesnu motíla. a pak nevíme, jestli jsme motil nebo jestli jsme Johansson. A to je náš svět. Od samého počátku nemusíme vejít Johansson. My vidíme něco ve snu a představujeme si, že je to skutečné. Já jsem měl, když jsem byl student v Indii, tak jsem Že v opázdninách v létě počínaje dubnem, už se nedá to vedo, vydržet. V lé. Já jsem studoval v, v Níženě, pokaždý jsem, bohu, díky bohu, jsem se ještě mohl dovolit někam odjet, Chudáci, už na to nemají, když je přes 40 teplotin, no tak to už nemůžu nic dělat. No a tak jsem odjel do, vždycky do Himalaju, tu, tam, tu, tam a tam jsem nějak životěl, abych nemusel, se vyhnout tomu vedru. Hm? No a vždycky jsem, protože jsem neměl moc jsem peněz, tak jsem hotel si nedovolil, ale vždycky jsem uvázil nějakým klášteru a mohl jsem jim dát, co jsem, co jsem měl, co jsem mohl dát, no tak jsem uvázil. Sonada, no to je tam byl ten slav, slavný uh -huh. jeden z největších mistrů typického rybolismu moderní, on se jmenoval Kálor Rimboč. Hm? Ten Kálor Rimboč měl dva vynikající žáky, a já jsem se s ním zpátel. Oni mě navštívili potom hm? na Alandě. No v té době já, já jsem měl různý sny a viděl jsem ve snu, jak se, nevím, kde se to tam vzalo v tom snu, jak se ležím na, na, těch, na těch romaně dříví, jak spalují mrtvoly a probudil jsem se v šoku a vlastně prostě jsem nevěděl, co se děje. No a tak jsem se zeptal toho bokáře on tam zrovna byl na návštěvě, jestli jsem měl takovýhle sen, a on se na mě podíval, a že jsem nějakou vůdcem na to myslel, a on se na mě podíval. Co pak jsem nepochopil, že je to jen sen? <laughs> <laughs> a to to tehdy. E, to mě trošičku hm, v té slepotě o ten hm? hm? Když něco chápeme tímto způsobem, to znamená, hm? že s námi nic tak neukresem. A tak jdou, pak jsem s nimi jel do Hračgyu, já jsem jim dělal průvodce, jako to je místo, kde bude učit ty majánové zúty. No a jeli jsme na těch koních jo? ten vozataj, nebo jak se tomu říká, ten, co sedí vypředlo. Vozataj. Vozataj, děkuji. Tak ten vozataj blátil tu malou kobylku, na který sedělo asi deset lidí. Jo? V prostě malinká kobylka a byli jsme tak těžký, že najednou se začala houpat ve vzduchu. No a teď to byl nějaký jo? a já jsem já mu řekl, jako, že ten, proč mlátí tolik takovou kobylku, jestli jako. Neučejí v návoženství, že nemají být tak klutí a on se na mě obrátil a myslel, že mě vrazí, díkují za <laughs> mě, A vedle mě se měl ten pokary bolč a chechtal se to. <laughs> a ten vozataj, jak říkáš, ten se uklidnil zase. <laughs> No já byl fakt v šoku, že mě zabijevalo, že mě teměl měl takovou nenávist, jo, že kritizuju islám nebo co. Hm? No a ten tam seděl vedle mě a se. No. no tak to taky člověka trkne. no takové příležitosti, nám mi trknou, no a mění život a on nemusí ani mluvit. Hm? No a je to jasný, že to je sen. Hm? No a to jsou dobré zkušenosti, které člověk hned tak nezapomene hm? a zůstanou v paměti. Zůstanou v paměti taky kokotiny. <laughs> zůstanou v paměti věci, které jsou který jsou mění náš postoj k životu. No, tak to bývá. mixér. No a tak žijeme v tom mixéru, když jsme si to vědomí, tak máme srandu, když to nejsme si vědomi, a tak ta sranda není, to je a Na to člověk se musí naučit samadhy, aby si to vědomí. Myslit. máme diskozy, tak vypovídej. Já, já moc nemyslím teď, ne? protože, hm? protože je to blbě. Ale to, že mysl je vlastně energie, to jsme si vymysleli my. To jsme si vymysleli tu energii, to jsme si asi těžko mohli vymyslet. No. Dobré, když věčnost je prázdná a věčná, bez formy. Ale to už jsou jen koncepty. Já vím, jenom jste mluvil, možná včera, nebo... To jsem kecál, protože... <laughs> <laughs> Nesmíš se na to ultívat. <laughs> no právě. A, a tak... Jsou uh, to <laughs> Nevím. Co s tou energií? No nic, tu se týdá. Poč si nechciš něco dělat? Ale já nevím to. Já ti nemyslím, já to nevím. Ale myslí, ale pohádně myslí. <laughs> To byl jeden vtip, že Když jsem byl na střední škole, tak byl jeden vtip vždycky, že říkal, vždycky jsme se ptali na zájem, myslíš? A když se teďka máš dilema, když řekneš, že myslíš, tak ti řekne ale blbě. A když řekneš, že nemyslíš, tak to je vidět. <laughs> tak, tak to je dilema. Hmm. Tak něco mezi tím, musíš to objevit, co je mezi tím. Hmm? Když myslíš, co? to je blbost. Když nemyslíš, no tak to ještě větší blbost. Hmm? No a tady máš tu nutkost, abys to pochopila. Hmm? Uh, něco mezi no A to jsou taky jen slova, no, tak lidi povídají tohle, jo, no. Prakticky jsem, aby jsme to poznali. Hm? Hm? Jinak je, jsem to... vystrašený já jako z toho vozataje a přitom je to k smíchu pro někoho, kdo to všechno pronikl.